Rögle leder SHL-tabellen. Söker du någon som kan leda dig eller ditt företag i djungeln kring försäkringar, pensioner och placeringar? Ta då vågen Försäkringsbyrå i hand så kan de hjälpa dig. Gå in på vagen.se eller kom förbi på en kaffe på Östergötan 22 i centrala Engelholm. Vågen för vågen. Vi är här för att vinna I mean, Jag är No no issue saying that. Well, wow, that's why are we doing this. It's to win. I mean, I I don't think anybody that's involved at in this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say that. Many of jag känner någon som är här, många av dem som återvänt återvänt med på grund av att det det sker saker som de tror kommer leda till att vara topplaget En femtedel spelad av Sol säsongen 2019-20 Och Rögle fortsatt i topp Vi har ett matigt Som vi brukar säga matigt Poddavsnitt framför oss Jag heter Mattias Jelm, Linus Alin på min vänstra sida Daniel Rot på min högra sida Och välkommen till dig Välkomna till alla er som Ska följa oss nu Ja, vart tar vi avstamp den här Veckan? Även är vi kan inte öja mer om den här serien. Vi får ju utmana oss själva. Vi måste äh, bredda oss. Äh, vi har väl lite temaavsnitt idag. Har vi inte reus. Jo, det har vi. Det finns ju en spelare i Rögle som har styckit ut allra mest under den här teamet långa inledningen. Och den spelaren kommer vi att prata väldigt mycket om i det här avsnittet. Vi, kan väl vi avslöjar oss... ingenting. Nej, men vi kan väl bara ge en liten trigger att det är någon av oss tre som har utropat honom till poängliga vinnare i ett avsnitt för några gånger sedan. Jag säger inget mer än så. Alla panikgooglar hybris och jag har smått svaret framför sig. Hahaha! <laughs> <laughs> ja, nåväl, men innan vi kommer in på det så ska vi väl kasta oss över dagens rapport Vi brukar ju göra det för att få det färskaste och det senaste inför den match som är på lut Vi har ju rullit på stats på, på träningarna i veckan Jag var ute och spanade hela träningen, du satt på träningen. De, de kan inte sköta många puckar som vi har missat den här veckan Icke, och det är väl så det ska vara, eller hur? Jajamän Ja, men vi kan väl som sagt ösa igång med detta för att Rögle möter ju Färjestad borta under torsdagskvällen och sen har de Skellefteå hemma lördag eftermiddag. Två lätta matcher! <laughs> ett tio, tio, ett! Ja, jag som supergängsar heter Mattias Hjälm. Mm. Underbart. I alla fall då, det som är aktuellt kan vi väl säga är att... Ted är tillbaka och tränar lite med laget nu. Är med på isen då vissa övningar. Kör ingen kroppskontakt av förklarliga skäl. Men är ändå igång och kör. Kör lite skridskokondition och är med på passningsavslutsmoment och, och så. Det är ett ganska stort framsteg i hans väg mot comeback. Spelade lite två mot ett hockey igår också på, på liten yta. och Var med och, och så stark ut och Förlorande laget fick köra straffträning Jag vet inte vad det är något liknande är idag eller? Ja, Ted Botten hemma med i förlorande laget igen Och fick köra skridskor Och då tävlar han med Leon Briset om vem som skulle vinna det han så, jag tycker också att han ser pigg ut Med tanke på förutsättningarna Svårt såklart att dra några jättslutsatser Men det är bra tryck i skridskorna på Botten och Jag pratade med honom efter den här träningen. Där finns en intervju med honom ute på hd.se där han berättar också lite intressant om det här specialskyddet. Att han är så nöjd man kan vara med det nu. Det som han ska ha för sin käke då efter att ha brutit den för att kunna spela överhuvudtaget. Så det ska skickas nu till överinstanser, det lär väl vara SOL, eller någon förbundet som ska godkänna att han får spela med det eftersom de har modifierat det lite grann. På vilket sätt ska det godkännas? Är det för stort eller är det för... Ja men det är väl för att det inte är något, eh, min gissning är väl att Briten har ändrat på det här standardskyddet som finns lite grann för att han tycker att han har haft lite för dålig sikt i det och gjort lite förändringar. Och eftersom det då är något nytt så är det någon ny typ av utrustning klassas det väl som och då ska det bara i iväg på ett godkännande. Men jag kan inte tänka mig att det är större, än, eh, det är väl snarare tvärtom. Han har inte satt in vind och eller något sånt. <laughs> det har varit en syn. För att bättra på sikten. Han är ganska seriös så man har inte blivit helt chockad om han, um, han hade gått långt för att optimera um, sikten. Nej, det hade man faktiskt inte blivit när det gäller uh, BTN. Kan jag få bara komma in med en fråga i det här? Jag har står jag du att... smsarna eller du står helt förskunken i din telefon? Han <laughs> Panikgooglar? <laughs> ja... Mamma får gärna ringa Men inte just nu Alltså jag var tvungen att titta på datum Jag kommer inte ihåg siffror Det gör jag aldrig Men den 14 var det ju Premiär, det var ju då Ted Bitten Fick den här olyckliga pucken 14 september, det har ju gått över fyra veckor sedan dess alltså. Från början var det väl sagt efter operationen var kanske från sex veckor och framåt att han skulle kunna vara tillbaka i spel, eller hur var det? Hur, kan man göra någon ny bedömning eller vet vi någonting om hur lång många veckor det kan vara kvar till spel? Lite mer vet vi ju nu, men eh, det beror på, om jag har tolkat det här rätt, så jag lägger in en basklapp för mig själv, så är det ju så att Telebotten har två veckor kvar nu, jag får börja äta normalt, och det är någon slags... Eh, vänpunktsdatum, att då får han bara käka och då kan han få i sig mer näring och träna på ett bättre sätt. Men det är också något slags datum där man ska gå in och läkarna ska gå in och bedöma sex veckor efter operationen, hur har det läkt, vad kan du göra, vad kan du inte göra? Får han klara besked där, då har jag tolkat det som att han är fri att spela med det här skyddet. Men läkarna kan ju också säga att det har inte riktigt läkt som det ska, du de behöver ha x antal veckor till eller något liknande, och det är därför beteende själv att vara så försiktig också med vad han säger. För att han vet inte, han vet inte vad de kommer att säga. Det är ingen som vet förrän de har kollat på på läkningsprocessen och så. Det låter inte helt. Ol... Har han två veckor kvar innan han får äta liksom fiskpinnar och potatismus så kanske han inte ska ut och möta sådana hundra kilo så som kan krossa käken igen. Det var rimligt, men att han har ju inte spela innan han kan äta potatismus. Är det det du hade valt efter sex veckor utan fastföda fiskpinnar? Ja, jag blir också chockad. Det var faktiskt det. Nej, jag... Det, det kan ha ett specialavsnitt vad jag hade tänkt för mat då. Men, jag det ledade like in mig, mig på det här för att jag <laughs> var hungrig. Nej, jag tänkte bara, ja, men, äh, så... Jag tappade smaklusten helt. Ja, men jag, tänker, han, jag tänker att han äter liksom barnmat nu. Så gick jag på det barnigaste mat jag kunde tänka mig. Jag förstår. Lättugget. Men jag tänker äh, det är rimligt om han inte ens har fått klartecken att äta maten att äh, det, det lär ju. Äh, han har inte varit redo att spela då. Nej, precis. Det finns ju en viss tid. Sen vet man inte. Han sa ju också, det beror helt på hur, hur formen känns och kroppen känns. Också att han inte vill eh, chansa och som han sa offra någonting nu när laget har gått så bra. utan Det är väl som alla andra skador. Har man, eh, är det pressat läge i slutet av säsongerna, läx Leon Bristet förra säsongen. Då, eh, då gör man allt för att få den spelaren klar till de här viktiga matcherna. Men är det som nu där man ser, okej... Okay, eh, varför får vi få nytta av Ted Britten längre fram under säsongen? Jättestor nytta, naturligtvis. Varför ska man då kasta in honom om man inte är hundra, hundra, hundra på att han är helt redo? Det man finns ju noll anledning. Man snackar ju kudor att sitta på och så sitter ju laget rätt så mjukt för tillfället, på att han är väl liksom motsatsen till egoistspelare som ska ut och bättre på sina stats för att få ett bättre kontrakt. Liksom. Han är, är verkligen lagspelarens lagspelare och så han... Han kommer inte att chansa att var, vara sig för sin egen skull eller för klubbens skull. Nej, det kommer han inte. Och det kommer inte um, Erik Thielerna heller. Han har ju uh, hjärnskakning och uh, är också på känner lite på is-träningarna nu. Har varit, uh, du var ute på träningen Tista Daniel och jag var onsdag och vi har sett samma sak. Gissar jag att han är med på vissa övningar och sen bilar han andra. Han var med på uppvärmningen igår och sen satt han i båset utan hjälm med långa stunder och sen deltog han eh, lite i slutet. Spelar inte Färjestad, kanske spelar eh, Skellefteå lördag. Eh, men inget som är säkert. Det beror såklart på hur eh, han själv svarar på eh, träning och annat och belastning efter hjärnskakning. Vi kommer väl till honom äh, eventuellt, nu äh, ska vi inte avslöja någonting. Äh, det är inte hans med stjärnan <laughs> i alla fall. Fast han är en stjärna också. Är det, men det lät ju lite på honom som att jag skulle inte bli förvånad om det röjer till nästa torsdag när han spelar. Nej, och det är ju exakt samma läge som med Bretén om man tittar chansa och inte chansa. En spelare som är så pass viktiga som har hjärnskakning ska man stoppa in honom i, i en laguppställning när man inte måste. Självklart inte. Det ska Nej. man ju aldrig med spelare som Nä, har för fjärnskakning fall. såklart. Exakt, exakt. Men Höglander är avstängd också eh, i alla fall. Eh, han Hur länge till? Två matcher va? Denna vecka också är Höglander borta. Eh, han fick ju avstängningen mot Luleå så han har suttit vid sidan tre och har två kvar. Så det var de som inte spelar, men det är ju ett äh, gäng som kommer att spela mot äh, Färjestad. Det finns faktiskt äh, en intressant grej i förvarsuppsättningen. Äh, backsidan äh, är samma som de har varit innan med Hansson, Curran, äh, Berthov, Shearer, Samuel Jonsson och äh, Arlen Ledstund. Äh, men sen på kedjorna då så har vi alltså Sar, Bengtsson, Everberg, orörd. Eh, Matsson, Ryfors, Erik Andersson orörd. Och sen är, har det skett ett byte. Det är nämligen så att nu spelar Nick Sörensen med Mattias Sjögren och Leon Bristet. Hoppsan! Innebär alltså att Dominic Bock eh, är nere i fjärde kedjan med Hampus Gustafsson och Adam Edström. Är tålamodet över nu med detta? Ja, men det, ja, det är väl. Alltså, det är en konkurrenssituation. Och eh, har man nu. Eh, tycker man nu att Nick Sörensen har tagit den här rollen som han har fått i fjärde kedjan ett par tre matcher och eh, gjort den till full och, och inte gnällt på läget utan jobbat för laget, vilket jag tycker han har gjort, eh, så har Sörensen fått en chans att spela i, i eh, en av de två toppkedjorna och Bock har fått 10 Så att det är väl rätt så. Eh, Rätt så rimligt att Sörensen nu äh, Får den här möjligheten Och att Bock får äh, visa från grunden Att han förtjänar att vara hög upp i hierarkin äh, Helt enig, jag stod här det en vecka sedan Och sa att Sörensen inte har gjort något avtryck alls Det är kanske hårt efter två matchprådar Han har spelat Men äh, jag tyck, det tycker jag faktiskt att han har Börjat liksom, växa in i på något vis Han har, han har fått sin inkörningsperiod nu äh, och, och visat att han funkar I, i i Den är liksom ganska oglammiga rollen. Han har förstått vad det här laget, hur de spelar och, och han förtjänar ju den chansen. Men en femtedel av serien har ju gått och, och Bock får man ju säga har det fortsatt trögt. Det, det lossnar ju inte för honom personligen eller i den omgivningen han är. Jag tycker att han är inblandad i särskilt mycket så att, det är väl rimligt någonstans att att man då efter tio matcher får hoppa ner ett par hack och börja liksom gräva sig upp igen. Vad tycker du om det igen? Jag tycker det är rätt Jag har ju varit inne på det tidigare Jag vet inte, jag pratar inte om att sätta in Sörensen I den där kedjan, jag minns inte Men jag har ju varit inne på att Att ha en, en kedja med Ja, det, det bock inte har ingått I tidigare avsnitt vi har pratat Så jag tycker det är helt rätt att flytta upp på honom där Han var väl också hyfsat bra mot, mot djurgården Om inte jag minns helt fel Och han behöver ju också Få spela med spelare där han får flöda. Där han får utrymme att vara sig själv på ett annat sätt än i en fjärde kedja. Så Sen kommer kanske ta ett tag innan han är just sig själv. Men att få en chans ner i fjärde kedjan och sen upp nu och sen tillbaka till fjärde kedjan. Det tror jag inte är bra för honom. Så nu, nu hoppas jag att, ha, att de har mod med honom också. Och ger honom tid och många matcher som de har gjort med Bock. Och förhoppningsvis så kommer vi kunna säga då, eller de kunna säga om efter 20 matcher att Nick han har hittat rätt vilket då inte Bock har gjort på 10 matcher i den omfattningen som man kan förvänta sig. Helt rätt tycker jag av, äh, av äh, tränar tränar trojkan kvartetten. Jag har en tanke om teori också som jag skulle vilja som jag vet att vi inte har pratat om äh, i Innan, ni får säga om ni tycker att, om ni håller med eller inte. Jag tycker att de har hittat kemi långt ner i hierarkin, alltså där det gäller de här gruvarbetarna. mattsson till exempel, fjärde kedjan, de går som arbetarna går som klockor, backsidan också. Men jag tycker inte riktigt att de har hittat kemin i de två första kedjorna. Och nu kommer ni säkert att hicka till, men jag ska förklara vad jag menar. Första, om man är så här, första kedjan med EvoBay och Saar och Anton Bengtsson. Ja, men den, den har ju verkligen levererat. Alltså, vi har ju, de har ju stått som hjältar i, i många matcher. Men jag tycker inte att, att jag ser spelmässig kemi hela tiden. Jag ser inte att de snurrar runt som, som trios och vänder ut och in på lag och, och, och hjälper varandra. Och, och liksom bygger varandra som, som kanske var fallet många gånger när Ted var i den här omgivningen. Eh, och jag tycker inte heller att de har hittat en andra kedja eh, med, med, med någon direkt liksom eh, kemi. Därför ska det bli intressant att se, eh, tycker jag, när man lyfter upp en, en sån som Sörensen. Så ju på honom med, med bristet där och, och en skögren kanske och ser vad det kan göra. Men eh, är jag rätt eller fel där ute? Det är en intressant tanke. Jag bara står här och funderar för fult på hur jag ska ställa mig till det. Jag landar väl någonstans i att man kan ha kemi på olika vis också. Alltså spelmässigt eller produktionsmässigt till exempel. Jag menar, eh, Anton Bengtsson eh, har själv pratat om att han inte är nöjd med sin produktion. Eh, men spelmässigt så tycker jag att han har varit en, en eh, ett lok och en stöttepelare för både Evoberg och Zara mycket. Det tycker jag också. Alltså men, jag, individuellt, om man går igenom den här, så är ja, jättebra, Bengtsson jättebra. Det är individuellt, mm. inga, inga anmärkningar. Jag, jag pratar bara, och jag kan också se det är klart att det är kemi, liksom, att spelare har jag ser ju också att Sar och Evoberg men det är målet de gör i Växjö, det är ju, osar ju kemi. Liksom. Ja, men, det, men jag menar just i spelet liksom, med tanke på att de är, man får ändå säga seriens bästa lag efter 10 matcher hur många byten har du sett att uh, de ligger på rullar och snurrar runt och vänder ut och in och backarna går på knäna i andra laget. Nej, för, eh, om jag slutför mitt resonemang så det, eh, det, det jag menar är bara att man kan ju alltså. man kan ju ha kemi utan att det syns så himla mycket och att det är det som får förkunnar spets många gånger också. Evoberg åt sju mål på tio matcher sa, eh, vad har Evoberg assist? Tre kanske? Ja något sånt, han har väl snittat en poäng på match. Eh, det har sa också gjort och de har klivit fram i viktiga lägen. Så de kan inte ha det här drivet som eh, britt hade förra säsongen för Ögle. Men de har ju likväl haft en lika betydande roll för dem vad gäller avgörande och eh, produktion och, och så vidare. Så jag, jag funderar på i, i, eh, i vilken omfattning man kan... Eh, man kan liksom kritisera eller ifrågasätta när det har sett ut som du har gjort och vad nej, de gör har levererat. Nej, men det jag egentligen inte heller. Jag, jag, kan, eller, jag ifrågasätter jag kanske, men jag kritiserar ju inte. Jag menar så att det har ju varit leverans. Mm. Jag bara pratar om, jag ty tycker inte att den liksom, kemiska sammansättningarna är helt optimala. Nej, man pratar nej. om flyt och flow. Men nu vill hjälpa in och slå mig på flabben, kom igen! <laughs> nej, men jag förstår vad du menar. Faktiskt. Och det är ju inte på samma sätt som det var Under förra säsongen med Ted Och med, med Bristet och Sar Alltså där fanns en annan det fanns en, ja, Om vi nu ska använda ordet kemi då Men Jag har en annan aspekt i det här som har glömts bort I båda era resonemang skulle jag vilja säga Och det är att när, när ni då resonerar kring detta Huruvida det finns kemi eller inte Så pratar ni om offensiven Nu har jag jag gått in statistiskt och kolla Hur många mål varje spelare har varit inne på Men vad vi vet är att har släppte in väldigt få mål totalt Så Tittar man på försvarspelet Över de här två kedjorna Så har det nog varit väldigt bra För att det har varit väldigt bra Över alla fyra kedjor Och då vet jag inte om man ska fokusera för mycket så bara på offensiven Och att man inte ser klappklappspel Eller andra kemiska processer Som utmynnar i, i fantastisk underhållning eller så Och jag kan tänka mig att man tittar på sånt När man sätter ihop kedjan också Försvarsspelet, hur fungerar det? Jo, det fungerar väldigt bra Och vi vinner matcher Det ena Det andra är att jag har lite lättare att hålla med när det gäller andra kedjan, den första kedjan faktiskt. För där tycker jag det har funnits större problem under hela säsongen där Sjögren har fått på något vis tagit ett stort ansvar för Bock och Höglanders ungdomliga frejd och sen har Bristet kommit in och nu blir det Sörensen och där har det inte riktigt funnits den här Självklarheten, vilka ska Sjögren spela med Och det har varit ett genomgående tema Under de här tio matcherna som inte har varit Självklart tycker jag, så i andra kedjan Ja, där ger mer rätten i första kedjan tycker jag då. Det ska skriver under på, jag tycker också Det är stor skillnad på första och andra Linan i resonemanget jag står helt och hållet din tanke Daniel och jag håller med, alltså jag håller med dig i sak att spelmässigt så, så lyste ju Britain-linen för säsongen mycket tydligare och det var en annan dominans mm. men jag tänker när man som, som tränare kollar på en enhet och, och ser att oj, kolla vad de har producerat ja, ni behöver inte spela klappklappspel och, och, och parkera i offensiv och spela runt motstånden fortsätt, gör det, det ni gör, för ni gör viktiga mål för oss i viktiga lägen, punkt slut men Absolut. i sak, i sak är, det ju, är det ju som du säger. Också. Om jag ska liksom peka på mitt eget resonemang så är det kanske också så att det säger kanske en del om Ted betydelse och för laget också. att men Anto Bengtsson har gjort allt han har kunnat men han går inte in och ersätter och och Så så bra är han inte. Nej jag gör ju inte de poängen. Nej, eller? och, och men jag, det är ju, är ju motorn i hela den... Eh, när, när de låg och snurrar så är ju han... Eh, han är ju liksom... Lagets motorn, hela lagets motorn. Ja. Och, och liksom leder ju sin, sin enhet i offensiv varje byte. Och det gör inte Anton Bengt som på samma sätt. Men det skriver ju intressant... Jag tror ju att mycket av den här hierarkin och kemin kommer att falla på plats när när Britain är tillbaka och, och stagar upp en, en första kedja. Vilket innebär att alla andra kan hoppa ner ett hack... Eh, då blir det ruggigt intressant att se vem bygger man en andra kedja kring? Är det, är det Anto Bengtsson eller Sjögren? Och vem ska in där? Liksom? Ja, och det blir också intressant sen när Höglander kommer tillbaka. Var ska han in igen då? Om Sörensen nu lyckas i två matcher. Exakt vad jag och tänkte på. Det blir intressant att diskutera efter eh, träningen, onsdagsträningen om exakt en vecka. Vad har Höglander tagit plats? Och vem har fått flytta på sig? Om nu skadade och avställningsläget fortsätter vara... Detsamma i övrigt. Det blir ju lite tryout om platserna där. Men det finns ju ett antal utspelare du kan peka på som säger att han går som en klocka varje match. Men det blir ju roligt intressant vilka, så hur det kommer att falla på plats där i mitten med liksom hög land och Kan han liksom gå från gubbi-låda ibland till att liksom leda det varje match? Och, och kan Sörensen också bli en sån spelare? De skulle ju behöva någon spelare till som växlar upp och blir en liksom sar eller blir en bristet som man vet går i varje match. liksom. Det ja, för det är ju fem spelare som är helt, helt givna i de två första kedjorna som det är nu. Så det, det är ju inte bara en plats i dem att slåss, slåss om. Det kommer att bli övertaligt. Och man kommer inte att ändra på Ryfors, Andersson och Mettsson. Den kommer eller? att fortsätta. Nej, Nej men det, det, det kommer man inte att att göra men då, det ska väl kanske säga att alla är tillbaka Då ska kanske det vara en fjärde kedja Ja men det är det alltså, jag tror Vi har om när alla är tillbaka och ja, det gör jag i alla fall Vi kan få prata om olika saker <laughs> Nej, Jag bara funderar på var, Vad händer när Briten är tillbaka Du sa liksom där eh, Givna spelare de två första förutom en Alltså är inte Sjöa en andra center Eller en. Anton Bengtsson en andra centern Vi får kanske ja. återkomma till det Vi har hela tavlan för ja. Vi <laughs> håller på att segla snett Vi fastnar alltså här Nu är vi, i den, vi, är nu är vi i den här veckan Nu får vi beta av den här veckan Och sen har vi massa att snacka om Det är väldigt intressant där. Vem är den stora stjärnan Den här säsongen? Vem är det? Ja, det är inte Wilson Johansson I alla fall Nej han är ju inte kvar Nej, det är Linus som ska få säga hans namn Och så ska vi applådera om man lyckas träffa rätt på uttalet Upp Ut med vi, igen För, vi, för vi, vi måste bara konstatera att Det har hänt något I Katena Arena De prickar ju rätt på namnet nu mer är, är det bara Linus Alain kvar Kom igen. Ja. Cody Curran Tack Tack. Ja, en veckas träningsläger. Nu är jag det. Ja. Yes. sen. Cody Curran. Vi har Cody Curran-special både här och i webb och papper. Linus har gjort en uh, Bauta-intervju med honom. Jag har gjort en krönika som uh, intervjun är redan ute. Och uh, krönikan kommer att må bitti. Curran-special i, i veckans poddavsnitt efter 23 minuter. Jo då. Vi gillar att snacka. Det är <laughs> väl härligt. <laughs> ja. Vi klagar alltid på att vi har fått korta avsnitt. Ja, men... frågan är hur många av er som suckar nu? Åh, oh, Hur långt blir det här? Ja, nu kör vi. Yes. Och Daniel börjar plocka av sig yttertröjan här. Han är riktigt het nu. Ja, det vet jag kanske inte, men ja, i alla fall. Jag kan väl börja med min intervju med honom. Bara och belysa den lite. Den finns alltså på hd.se. Och läsa en rejäl lite mer djup det går en intervju med, med honom där han berättar om NOL intresse tårar han fällde i Djurgårdsmatchen och eh, sin dröm att bli för evigt ihågkommen i Engelholm. Han vill vinna sm här och han tror också att det är den bästa vägen för honom till NOL. Nu ska jag svära, det är en jävel på att prata. Ja det är det, men han har studerat kommunikation väl också. Ja. I positiva märken så hoppas jag att du menar. Nej, ja, men han är... Vi har gjort, vi, hur många stora intervjuer har vi gjort med honom? Alla är, blir ju helt olika för att han, han har en helt unik förmåga att, att förnya sig och säga intressanta saker, måste jag säga. Ja, det är ju. känslan är att när man sätter sig ner med honom och han bara svara så känns han förberedd. Trots att man har gjort önskemålet eh, 20 minuter innan så... Eh. Så känns det som att han kommer ut med en tanke och vet vilken linje han ska driva och, och vad han vill få fram. Och det är ju ganska ovanligt. För annars är det ofta fråga-svar, fråga-svar, fråga-svar. Och sen är man färdig. Mm. Här tar samtalet nya oväntade vägar. Vilket gör det hela väldigt intressant. Ja, men han är ju uppmärksam på detaljer som få andra. En obetydlig detalj. Men vi visade när han kom tillbaka efter säsongen och hade Bilbourns kanske jag berättar. Matilda Alba är mamma i. Och äh, vi skulle ta bild på honom och Cody här Matilda Allberg, right? Och hon, uh, ja. ja. Jag har noterat att du får fotograferar lite match för han Och hon sa, det har aldrig någonsin hänt. att det som vet vem, vem jag är? Eh, på det sättet. Han är ju, men då när han kom i, i uh, efter sommaren så, så gjorde han en lång intervju där han, där han pratade och sa det här I'm fired up. I'm gonna take this league by storm. Och Tänk på när vi sitter och skriver här att, att hela han lyste liksom och, och, på ett nytt sätt. Och det är ju precis den liksom, lyskraften som har genomsyrat hela hans säsong så här långt. Det har ju hänt någonting där. Han har ju steppat upp två, tre hack. Ja, alltså titta på det han gör... Vi har inte nämnt det men Rögle slår i Växjö borta efter att han, han gjorde det sista målet i, i Tombur när han läste en passning eh, och avgjorde. Och sen så på första målet så åker alla Rögle-spelare och byter utom en, och det är ju han såklart. Och så anfaller han ensam mot fem utspelare och en målvakt. Eh, korsar linjen om man tänker att nu dumpar han ner pucken och åker och byter. Men han gör ju inte sånt utan han överraskar ju alla och vänder upp och helt plötsligt blir det alltså om det kan bli räknefel när man är fem mot en så blir det där då för ingen visste vem som skulle gå på honom och det gjorde också att övriga rögelspelare kunde komma in i fart han tittar upp, han slår en flippassning på bladet till Daniel Sarr som, som prickskjuter in 1-0 Det är såna här. Så du han, kan hitta det men, efter alla matcher. Men, yeah. men, men titta på den det avgörande målet mot Djurgården hemma när de kommer två mot en med 30 sekunder kvar eller någonting i förlängningen alltså, Två mot en, visst, det kan bli mål Men när Cody Curran hade gjort sitt Då var det öppet mål för Sar att lägga in den Alltså, den lilla, lilla, lilla vickningen i finten som han gör Som är så svår för motståndarna att ta hand om Och som ställer... Backen och målvakten fullständigt alltså och det är jag genialt Jag skulle backa klockan liksom fem sekunder till där För att både mot Djurgården Och mot Växjö i slutet av matchen Så är det Cole Curran som eh, Genomskådar en passning eh, Sticker fram precis rätt läge Får en brytning Får en spelvändning Det är heller ingen slump att det är han som är lite smartare än den som slår passningen och startar en rörelse, bryter och sticker och dyker Sen är passningen jättefin som du säger men det är liksom hela momentet från att han genomskådar motståndaren till att han trasar sönder dem. Och det är så det är så vackert att titta på en back med den tekniken som finns både i skridskor och fötter och händer och klubbföring. Och alltså jag Kommer ju osökt att tänka på när Ryan Gunderson var som bäst Det finns samma kvalitet i Curran Alltså den här känslan om att jag håller i pucken Jag bestämmer när jag gör, gör mig av med pucken Inte motståndaren, för motståndaren vågar inte För det är så lätt att bli en korvköpare Och just det här vid, vid egen blå också Bara stå där och motståndaren, ska ska stöta? Nej, kanske inte, det hände mot Djurgården ute vid Sergen Jag kommer ihåg ett tillfälle, vad var så här, bara stod där Nej, jag, jag avvaktar. Och så fick Karin göra precis vad han ville. Och det där är så häftigt att se hos en back. Men just den beskrivningen du målar. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedea! Upp nu eh, påminner ju jättemycket om Kenny när han spelar i Rögle. Hur han blev... Eh, Alltså den respekten som motståndarna hade för honom så fort han hade pucken Jag ser det framför mig de gångerna när Rögle hade powerplay och Kenny spelar när han bara tog den och åkte sig och ställde sig framför blå som första gubbe. Mm. Och det var inte någon som gick på honom. Och, och försökte de så kunde de inte ta pucken från honom alls. Och det är lite... Nu är Kenny liksom uppe ett par nivåer jämfört med Curran, men, men ändå, alltså det är den sortens alltså de nivåerna han är ute på nu har jag inte sett en röjdspelare vara sen, sen Kenny Jönsson spelar. För det är väl inte så många backar genom röglis historia som ni i alla fall kan påminna mig er om. Förutom Kenny Jönsson då kanske finns någon mer Cariel, Oranta och någon till. Jag vet inte. Ni vet det bättre än jag. Som, som... Daniel, du har ju bättre koll på historien än jag såklart och följt dem längst av oss här. Men jag kan inte komma på någon uh, Nej, annan... jag kan ju minnas Oranta. om vi pratar liksom betydelse för laget med sitt lugn och så. För har inte han... Eh, liksom eh, Currens offensiva register Kan, kan också komma ihåg eh, Greg Brown i mitten på 90-talet Som också var väldigt eh, Vill jag minnas var väldigt liksom dominant eh. Men det som jag tycker är Den stora skillnaden med Cody Curren Är ju konsekvensen Han var ju jättebra i vissa matcher Och säsongen Dominerade fullständigt Men det stora skillnaden nu är att han är bra i varje match eh, För ett år sedan, jag räknade på förra säsongen, Han gick poänglös från 25 av 51 matcher. Gjorde poäng i 26. Så i hälften av matcherna så var Kyren fram och gjorde poäng. Vissa gjorde han ju många poäng i. Framförallt i slutet av säsongen. Eh, I år har han gjort poäng i alla matcher utom den mållösa Oskarshamns matchen. Eh, och i fjol vid den här tiden hade han ett mål och tre assist efter tio matcher. Nu har han tre mål och tio assist. Så det är ju en nu ska svära igen, en jävuls liksom uppgradering vi, vi ser på, på liksom Konsekvent, eh, konsekvenser säger den. Det intressanta är att vi står hylla hans offensiv men det intressanta är det ju att om man tänker efter och tänker tillbaka för säsongen lite så har han ju färre offensiva utflykter nu. Och det tycker jag är rätt så anmärkningsvärt. att Han har ökat sin produktion och är mer involverad än någonsin i, i målen som görs och chanserna som skapas. Samtidigt går han upp och framåt färre gånger. Sant, sant. Faktiskt, det har han ju själv pratat om i min intervjuer med oss. Han sa det när jag intervjuade honom en gång att, att han har jobbat jättemycket på det med att förändra sitt spel, och sluta jaga framåt att vara spelat mer kontrollerat spel vara en pålitligare kompis för liksom hela laget och menar att om, om folk vet var du är så, så litar de på det mer. Och visst, du är här för ett år sedan och pratade om att killar han bränner liksom två friläge i varje match och har aldrig sett en spelare skapa så mycket målchanser som han gör. Det gör inte längre. På all samma sätt Men på något vis så har han ju fått Väldigt mycket betalt för det här Kontrollerade spelet han är Det betyder inte han, Eftersom han fortfarande är så otroligt skicklig Så han är ju involverad väldigt mycket Men det känns som att många pusselbitar för honom Har fallit på plats genom att han Taggar ner lite Man kanske ska passa på att kolla på honom Medan han faktiskt är här Ja, det är ju rubriken i min krönika att den här, det är sista turnén nu för att när säsongen är slut så kommer han att spela på en större scen. Det pratar han om i din text också, Linus. Det gör han. Han pratar om vad hans mål är och hur turnéngångarna har gått hittills med den lilla jobbeten tycker jag vi sparar till de som har premiumabonnemang och de som är suggina på att gå in och läsa texten. Jag skulle inte vilja vara någon som inte har premiumabonnemang. Det måste man ha Nu har ni promotat premium yeah. <laughs> Men uh, så är det ju Är man bäst i SHL Som, som ju han är uh, Åtminstone på backscenen Alltså är man en back av den Kalim Då får man en chans från större ligor Så att, uh, det blir jätteintressant att se Om, uh, om det pekar liksom Västerut eller om man till och med kan få En, uh, en chans i NHL Ja, han ligger tre i poängligan ska vi säga. Hela poängligan. Det är bara två färgösta spelare framför, men nu återkommer vi till. Daniel, du har ju pratat med en backkollega till Cody också. Ja, jag gjorde en lång intervju med Eric Jelena igår och eh, i slutet av den intervjun så ställde jag någon fråga om Curran. Fråga först om han är lika imponerad som alla andra och det sa han att han verkligen var. Och sen frågade jag honom på slutet, jag drar lite på den för det är en sån som det är inte alltid det är helt enkelt att ställa de frågorna Alltså ställa Framtidsfrågor så tidigt Men jag ställde frågan att När du tittar på en kille som Cody Curran Kan du se honom, du har ändå varit i NHL Kan du se honom Spela där, ta en plats där Eller har han blommat för sent Och då Då svarade Jellyna så här You never know I mean If he keeps going like this obviously He's gonna have a lot of eyes on him um... The challenge, like I said, it, just for the same as our team. I think the challenge for him is to stay on top and you know bring the same game every single night. And he's been doing that so far. But uh, it's a season long, and you know I think he's a, he's a he's a winner and he wants to compete and um, he wants to work hard. So he's always out there after practices and working on his game and stuff. And you know he's it shows in the in the games that he's he's worked on his game. And, Um, but yeah, I mean, you never know what what can happen, what teams are looking for. Like, uh, it's always uh, I feel like hockey is a, a business of opportunity. You know, know like who's going to be uh, injured or what spot is going to be available for you to to jump in, and have a chance. Um, but yeah, I don't think you can close any doors on Cody Curran. Even though if he stays here and he matures even more and he's even better the next year, like, I mean, he's he's not. Han är inte yet, I jag tror att. han kan ställa upp, för Erik Gellina där om Cody Curran. Om han fortsätter spela så här kommer han att ha ögon på sig. Och det lär nog redan redan ha, som vi har pratat om. Men Erik Gellina själv är ju vid sidan om också nu. Det är inte bara Ted Betén, utan Erik Gellina fick ju en hjärnskakning. Och därför så spelar han inte än. Kanske mot Skellefteå, som du sa då, Linus. Men... Vi pratar lite mer om honom, Daniel. Ja, men det har ju blivit en, en snackis. Liksom. Det har ju verkligen rört om i röglar. Det är ju bestämda uppfattningar. Jag har mest läst för du har skrivit, Linus. Chris Abbott lång har ju en långt tid Du avslöjar att han hade sig ett möte med, med domarbaser i Växjö i Lådös. Ja, han äh, träffade Sjöls domarbas där i, i ett samtal och typ det här med offensiva tacklingar. Äh, om, äh, och om jag skulle säga på bort rätt så var det inte den här isolerade händelsen utan generellt hur man kan stävja det och äh, andemeningen är ju att äh, offensiva spelare som delar ut tacklingar ska vara lika ansvariga för, äh, för det de gör som, som om en back delar ut en tackling på en forward till exempel i, i egen zon. Och det var inte att lyssna till. Eh, också intressant att lyssna till hur eh, Rögl har tacklat det här. För man kan ju välja två vägar när något, något sånt här händer uppenbarligen, så har du ju fallerat på vägen, då har vi konstaterat att Erik lederna spelar vidare. Men Då kan man som klubb välja eh, taktiken eller strutsen. Och... Berätta gärna mer om självpade taktiken. Ja, man <laughs> gör sig. <laughs> <Jämmer och hjälmer. laughs> ja. Ja, det, det man gäller sig i skalet. Eller så är man transparent och eh, gör som Rögle har gjort nu eh, och går ut och säger att det här var fel. Vi jobbar på åtgärder för att detta aldrig ska hända igen. Vi har eh, visst spelare i detta sammanhanget och tar det ett steg längre också då genom att och ta en större debatt om hjärnskakningar och offensiva tacklingar eh, och så. Så det har ju varit en, en följetong några dagar nu som säker kommer att fortsätta diskuteras och debatteras. Eh, Längs med säsongen. Jeliner sa ju en hel del intressanta saker. Men för, för allt uh, Han ja, tog in honom på det här med skuldfrågan. Och han, han sa att det är fint av dem att liksom ta del av skulden. Men den, den är delvis min också. Uh, för att han kände ingenting med när han, och han spelade klart uh, matchen utan besvär. Uh, men han, han sa ju uh, också att det här har lett till en ändrad... liksom Vad uh, säger man? Uh, Policy. Ja, policy kring hur, hur man gör att, att eh, framöver så ska den spelare som har fått en smäll mot huvudet. Det ska inte vara någon fråga om man vill spela. Om det känns bra om man kan spela vidare utan man ska bryta direkt. Eh, och det låter ju som en direkt, liksom konsekvens av det som har hänt här. Ja, och så det borde ha varit från början. För även om Gellna själv säger så att han. Eh, eh, ja att han tar på sig lite av skulden själv att han spelar vidare. Så, så är det ju precis som. Sportchef Chris Ebert har sagt att det ansvaret ska inte vila på spelaren med tanke på allt som händer i kroppen när man spelar sådana här matcher inför 5000 årskådare med adrenalin och att man vill ut och prestera, leverera. Det är så mycket annat som spelar in som man kan liksom inte ta några djupa andetag och verkligen känna hur, hur må jag och gör sig själv rättvisa. Men grejen blev ju då inte föremål för... Det blir alltså inte anmäld till disciplinämnden med det hand, lite konstigt eller? Eh, fel, tycker jag. jag har, alltså, så här Det var jättesvårt när man såg den från eh, alltså vinkeln som vi gjorde från pressläktaren vilket nu i detta fallet blir eh, egentligen rakt bakifrån kan man säga. Va? Mm. Eh, den skedde ju nere i sarghörnet vid borta plats i Katena Arena vi sitter eh, motsvarande sida eh, på vår pressläktare och där var det svårt att se vad som hände men jag har sett den från flera vinklar nu och det är ju en alltså farlig, Austin Farley då, som delar ut tackligen Lille och spelare, han är ju kortare än Gellina 20 cm kortare ja, och Gellina får äh, en smäll rakt i skallen och det är en klar rörelse upp så. En armbåge då säger Gellina äh, själv och, och andra inom Rögle Från Daviso så är det ju som att han kastade huvudet bakåt Precis, men, men det gör mm. han inte alltså, inte efter de bilderna jag har sett i efterhand, äh, det är inte så jag tolkar situationen och då är det ju med tanke på SHLs direktiv inför säsongen med, med nolltolerans mot uh, huvudsmällare och så. Så ska ju klart att den, den tacklingen ska granskas. Sen är det väl kanske inte en tackling som ger fem matcher likt Nils Höglanders jättearmbåge i, i huvudet på där Men det är ju absolut en tackling som ska uh, alltså ge en konsekvens i alla fall. <laughs> och den ska inte vara okej okay att göra. Nej, jag, jag har ingen sån i på att domarna missar, det kan man göra. Det, det är lätt att se efter sju repriser, att vad det skulle vara. Men det är ju jättemärkligt att den inte ens har blivit föremål för eh, granskningar av disciplinämnden. Sen om disciplinämnden har kommit fram till att nej, det ska inte vara någonting, men den har inte ens anmälts dit, vilket är konstigt. Och får jag bara sticka in en grej där, för att jag har mejlat med en rörelseport idag som faktiskt har varit i kontakt med disciplinämnen och ställt en fråga. Ett välartat Fråga Vad bara, är bara det som gäller här liksom. kan, kan ni upplysa oss Supporter varför inte detta Och då fick han ett svar Från en tävlingsassistent på Förbundet som skriver att Han kan inte förstå skillnaden mellan SOL Och Svenska isokförbundet. SOL har situationsrummet som har möjlighet Att anmäla händelser Det har ju såklart även domare Spelare och ledare i matcherna Svenska isåkerförbundet har disciplinnämnden. Disciplinnämnden får inte på eget bevåg titta på händelser som kan vara intressanta. Det måste finnas en anmälan. Eh, samma regler gäller för samtliga idrott och cirka 80 stycken anslutna till riksidrottsförbundet. Gällena anmäldes aldrig och därför har inte disciplinnämnden granskat denna händelse. Fett intressant tycker jag. Då lämnar vi den debatten och... Titta på nästa punkt, då står det sju raka, segetåget rullar. Ja. Det står också hinder i sikte, frågetecken. Är tillhör den du... samma punkt? Ja, det tycker jag. Det är väl hinder i sikte. Det ser inte det du dig om. Nej. Nej, visst det var ju roligt av dig som, som skrev den tweeten att uh, du fick rätt. Till slut hjälm med sju raka Men jag kan ju inte riktigt ta åt mig Jag bommade ju faktiskt Det var sju första matcherna som det var frågan om Men det känns sjukt Att det var just Oskar Scham. Det sagt tidigare Man, man fick eh, bita det sura äpplet Men sju raka seger i alla fall Är mycket imponerande Hinder i sikte, ja kanske Finns ju två Tuffa utmaningar Till för förrögle framför sig vi kan väl också benämna den här veckomatchen lite för att komma in på framtida, eller framtida kommande matcher. Det var, ju, det var ju en insats där Rögle inte var i samma... Ingen dålig bortamatch, men en, de var, Rögle var inte på samma nivå som de var mot Luleå. Inte på samma nivå som de var mot Frölunda eller Djurgården för den delen. Det var en liten dipp i den här maskinen som vi har pratat om. Den var inte lika synkad, Rögle var inte lika tightas liksom, som de var varit innan. Och nu då åker ut upp som Rögle har färgsta borta och sen ett starkt Skellefteå hemma. Det är på pappret just nu bland de tuffaste utmaningar man kan, man kan ha. Men det var ju häftigt att se, det var ju som du har satt snacka med igår, så att sådana här matcher har man ju sett jättemånga med Rögle på andra sidan, där man summerar den här matchen i Växjö så Ja, man, ska inte, man kan inte dela ut poäng på det viset vem som förtjänar det mest. Men Växjö jobbar ihop till, till att få någonting med sig där. Rögle vann ju den på. Ja, att tippa över liksom, med individuell skills. Eh, och så. Och det har man ju. Det är ju en helt ny grej där, att man ser att det är ett lag som Växjö som sliter kanske lite mer. Och kämpar lite mer. Och bränner lite fler chanser. Och så är det rör som poppar upp och tar med sig poängen hem. Eh, det har ju alltid varit. Tvärtom, de första åren i SHL. Ja, så många gånger man har ett rögle spelare och tränare har pratat om effektivitet och framförallt ineffektivitet. Ja, efter, vi måste efter... ta vara på våra chanser. Mm. Vi måste hitta sätt att stänga matcher. Och så har vi mött ett topplag hemma och sen så har det smält två gånger när det är powerplay eller de här toppspelarna har klivit fram och sen så har de... Rögle mötte och spelat av matchen och åkt hem. Och det var ungefär samma, samma scenario uppe i veckan nu, fast omvänt. Men det säger ju väldigt mycket om en någon slags lagd ribba, lagd lägsta nivå. Men om detta då är så här långt kanske en av lägsta nivåerna, så innebär det ändå att man släpper in ett mål och tar med sig tre poäng hem från ett väx, mot ett väx, liksom på bortaplan som strider för livet för att komma igång. Så det, är ju, det säger ju ganska mycket också. Ja, och återigen målvaktsfrågan. Jag skrev i min kronik efter växjö att det största frågetecknet inför säsongen har nu utvecklats till ett av lagets största utropstecken och ett av lagets största styrkor. Roman Vill släppte in ett billigt mål som Melat gjorde där för Växjö. Men sen efter det var ju en vägg och imponerar lika mycket som, som Rifalk gjorde uppe i, i Göteborg, Skandinavien den matchen till exempel. Så nu har man två ma målvakter som båda är igång båda tävlar med varandra för att förstå eh, och båda eh, toppar ju statistiken också i SHL just nu så det är ju eh, det är en stor, stor anledning till att Rögle lyckas vinna den matchen är att man har en målvakt lika väl som det är Sar Evoberg och Curran som, som avgör för dem framåt, och har dem en, en målvakt som, som vinner poäng åt dem. Hjälm jag få kramp i högerarmen, du står här med papper i handen. Ja, F tänkte prata lite om motståndarna också. Okej, okay. Rögle sju raka segrar det är ju formstarkast såklart i, i ligan. Men det är ju då, som ni har varit inne på, två tuffa motståndare som också är i bra form. Färjestad har fyra raka segrar. HV senast, innan dess läxan, innan dess den här jättekrossen med 12-0 mot Oskarshamn. Och så vann man också mot Djurgården Så fyra raka för Färjestad Skellefteå har fyra Segrar på de fem senaste Också formstarkt Om man tittar i poängligan då Så har vi pratat om Cody Curran Som ligger trea där Men han har två stycken framför sig Båda från Färjestad Marcus Nilsson Fyra mål, elva assister, 15 poängleder före Mikael Linkvist. Sex mål, åtta assister, 14 poäng Och så Curran då på 13 poäng och det finns två skellefteå också som ligger högt i poängligan. Vilka då, tror ni? Kan en av dem heta Lindström, kanske? Vad heter han i förnamn? Joachim. Ja, det Joke. stämmer. Oskar Möller. Ja, de ligger fyra och sexa i poängligan. Så det är två, två, två lag med offensiv spets. Och som sagt då, i bra form. Målvaktssidan var du inne på, Linus. Så det är ju faktiskt så att i... I den så är ju båda de målvakterna i topp faktiskt. Rifalk etta vill tvåa. Skellefteå hade ju ett frågetecken där också på målvaktssidan inför säsongen. Men det har ju visat, visat sig att Gustav Lindvall varit väldigt bra. Han ligger fyra där i den ligan på nästan 93 procent. Så det är en vass målvakt. I Färjestad däremot, Markus Svensson, han var väl i Skellefteå tidigare. Han ligger ganska långt ner, 87 0,23 procent, sextonde plats. Det är inte så där jätteimponerande. Så där finns ju faktiskt någonting för Färjestad att, att, att, att få upp siffrorna på, om man säger så. Ja, det var väl lite kort om de lagen som Rögel ska ställas inför. Intressant. Lite så där, fakta, nörd, siffreri och sådär Men det kan vara bra för er som inte sitter och studerar tabeller och olika ligor fram och tillbaka. Verkligen. Ja, Färgstad och Borta är ju alltid en av de allra svåraste. Det skulle bli kul att se om Färgstad kan liksom piska upp det här till, till en bra match och driva på och liksom tvinga ut rögle på de eh, höga höjderna. Det skulle bli kul att se hur de kan stå emot det. Om de, och som någon av sa att de vill upp liksom sätta sin prägel och, och styra den här matchen. Det är ju liksom till de ambitionerna får man ju säga. Men det skulle bli intressant att se i vilken omfattning de kan reda detta. Nu har han ett nytt pappa och nu. Han var en damsa. Är ni redan för, för en skallning? Skottis med hjälm. Ja, kör. Ni, eh, jag vet inte om ni gillar, men jag vet att ni där ute brukar gilla när hjälmen skallar. Kör. Alla, var på dem. Ja. Det finns ju inte så mycket att skalla i när det gäller rögle och det tycker ni säkert är jätteskönt. Och ni kommer säkert att jubla när jag skallar på andra då istället ska jag ta en de något eller? Nej, nah, jag menar i i hockey sammanhanget. kan lyssna men. Ja. Ja, men uspå. Nej, nah, jag kommer in på en käpphäst jag har här med den här ligan. Och det rör inte rögle i år, men det rörde rögle i fjol. Jag tycker fortfarande att spelprogrammets upplägg är huvudlöst faktiskt. Jag stör mig på det kopiöst mycket. Jag störde det för vägnar i fjol Man fick börja borta mot Skellefteå och borta mot Djurgården och så vidare. Men det som har hänt här nu saknar kanske ännu mer motstycke. Och jag kommer till poängen varför jag stör mig på det här. Örebro har spelat tio matcher. Sju på hemma is. Tre borta. Varav de fyra senaste matcherna har varit på hemma is. Ja, fyra raka, hemma. Fyra raka ja. hemma. Brynäs har spelat nio matcher tre på hemma is, sex borta. Och det som jag inte gillar med det här, det är rättvisaspekten. för det är i min värld så, så är det så att det är en fördel att spela på hemmaplan och det är inte bara min värld, men får man ett upplägg där det är kontinuerligt hemma borta, hemma borta och så vidare, kanske att det är två borta matcher någon gång eller två hemma, det må vara hänt. Men blir det så här att man får en trend med många borta matcher och man hamnar i dåligt mod så kan det slå väldigt fel Som i Brynäs fall Det kanske det finns många andra strukturella fel också Men man får inte hjälp av, av spelprogrammet Och nu har man hamn hemma Och plötsligt är det en match Som är en måste-match Och ja, allt som händer med det Och motsvarande Föderbro då Som har hittat det här med Ordet momentumet hemma och vunnit Då åker man bort och spela mot Linköping. Hade man haft kanske två borta och två hemma de fyra senaste och haft två förluster istället för fyra segrar, Det hade man Men en helt annan känsla till Linköping. Jag gillar inte det här. Jag tycker det är för mycket pengar inblandat i att laborera med spelprogrammen på det här sättet. Jag tycker de måste skärpa sig helt enkelt. Skärp er SHL Skärp er, SHL. det är för dåligt Det är för dåligt Nej men jag stör mig på det Det är tydligen bara jag som gör det Men du, jag du, stör mig på det du, Vi har inte haft någon chans att vädra vad tunga sista <laughs> mötter Och det kan tycka sig Ja men vad då för ska han ta parti för andra lagarna Men det är inte att ta parti för att Nästa säsong är det något annat lag som drabbas Och det är klart att man kan lyckas Även i ett sånt här spelprogram Men det borde vara samma förutsättningar För alla lag tycker jag Och det är det inte Nej, du har ju helt rätt i detta. Jag visste faktiskt inte att det förhör sig så. Det enda jag vet, och det är verkligen inte för att ta någon i försvar, men det jag vet att i vissa städer och arenor så kan deras arena vara upptagna av det är ju ofta ganska evenemangsaktiga arenor att det kan vara upptaget och därför gör att man måste liksom byta, byta kanske ordning på en hemma borta och då blir det någon, någon extra eh, Och det kan jag hemma. köpa, men, men du om, får inte slå så här. Men om det är fallet här, det har jag ingen aning om. Nej, men alltså, allt går att lösa Allt går att lösa Och skulle det vara omöjligt att lösa Då får man ta det att Då får det man bli... lösa det ändå. Då får man lösa det ändå Eller ta två matcher Men att Örebro ska ha fyra hemma matcher i rad Nej, det är inte Det suger faktiskt Nu är det Rut som var Gott jobbat Vad sa du? Nu är det du som har papper i handen? Nej men jag vet inte om vi är där ännu Jag var ut. Ja och nej, men jag, jag men... har skallat klart Nu har jag min hilska lagt syns Nu är jag glad igen Då är vi där ute? Är vi det? Ja Ska ni inte fråga om vi har någon hälsning idag? Kanske, Var någon hälsning idag? Kanske med en lite sån negativ eh, klang som att jag skulle ha misslyckats igen. Ska vi gissa på att det inte är den här som jag väntat på i 300 år? Nej, han, han ger upp snart. Men jag återkommer till det här. Nej, idag har jag en hälsning. Från en 80-tals eh, Så det här kommer inte att knäcka någon av er. Nummer 12. Med ett långt svallande hår i nacken. Kom från AIK eller gjorde många av sina säsonger i AIK. Mycket Stockholms-tema. Uh, Nej, jag inte vet det inte. Han heter Mats Ulland, vilket alla våra äldre- uh, lyssnare känner till. Han var ju Rögle mellan uh, åren 1985 och 88, Tre säsonger. Han gjorde 41, 36 och 24 poäng. Och han var liksom... 80-talets Johan Matti Altonen eller Heinz Ehlers en mycket stor profil och lirare och artist och jag börjar innan jag kommer till hans hälsning för jag ska ta in till den så sa jag att jag vill minnas att du alltid höll på på uppvärmningen att liksom backhand flippa pucken över målet och sen åker runt och slå in den på tennis och det gjorde han liksom framför ståplats han är en riktig liksom späxare så jag börjar den änden och frågar stämmer det? Och då eh, kom Mats Ullanders hälsning eh, att börja så här. Jag var inte så jätteförtjust i uppvärmning. Jag åkte mest och latchade. Det var lite som att stämma en gitarr för mig, som ett soundcheck. Man kände på grillorna och kollade så att pucken funkade. Sen gjorde jag någon klackdragning också. Det var sådana saker. Jag ville mest att matchen skulle komma igång. Det var lite otåligt då. Jag var i Norge 1985 och funderade på att sluta. Då ringde Sven-Åke Svensson som har tränare i Rögle och frågade om jag hade lust att komma till Engelholm. Jag kände honom så det passade bra. Jag var sugen på att plugga också så jag läste 80 poäng psykologi och informationsteknik i Lund. Jag var 31 när jag kom och det var generationsskifte i Röglö. Det kändes kul att vara med och fostra talanger som Stefan Elvenäs, Roger Hansson, Roger Elvenäs. Vi var ett ganska roligt gäng. Vi var i toppen av ettan och vi fightades med förlunda om att gå upp. Jag umgicks mycket med Arne Henriksson, vår speedade teammanager och fixare som alltid hade grejer på gång. Jag spelade med Peter Alander och Tommy Jolin. Vi var nog seriens bästa kedja. Jag minns när jag minns närheten till allt. Jag var väldigt musikintresserad. Eller jag är väldigt musikintresserad. Så jag kunde träna på eftermiddagen. Och sedan drått till Köpenhamn med bilen. Jag såg Toto och jag var på ett jazz och som heter Montmart. Jag var väldigt utåtriktad, Jag träffade mycket folk och var ofta ute på, kl på klubbar. Men jag drack aldrig. Jag körde alltid bil. Jag gillar fortfarande när människor möts och umgås. Vi hade mycket folk på matcherna i Rögle. salen var som en NHL-rink. Folk satt nästan inne på isen. Och det var ett väldigt publiktryck. Själv tyckte jag att publiken var rätt hockeykunnig. Sen minns jag att vi sjöng in en rögle-låt också. Lyssna nu igen. I studion med K Hasse Kvinnabösk Andersson. Jag har den där singeln liggande någonstans. Idag bor jag i Stockholm. Jag håller på med golf, samarbetar med klubbar och spelar själv rätt mycket. Sen gör jag lite DJ-jobb på födelsedagskalas och after work. Jag kör mycket CD, 70- 80-talsmusik. Jag kollar lite på rögle ibland. Allt är så mycket proffsigare idag. De där abortbröderna verkar vara väldigt seriösa och hela bygden verkar ställa upp som alltid. Jag kanske dyker upp där nere någon gång. Snyggt bara ut. Får man kommentera någonting här? Du får kommentera vad du vill. Ja, Hilla ja, Jag var tvungen att skriva ner några, några ord här. Alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt att man någonstans tillskriver en puck sitt eget liv. Kände, jag var ute och kände att pucken funkade precis som att det, pucken det, det beror på pucken och inte på någonting annat. Är pucken bra eller dålig idag? Mm, inte så bra idag. Jag, lite, jag lite på mig. Det var lite leds på den tiden man kunde åka under på uppvärmning som att stämma en gitarr. Och så var det också så skönt med den här den här självdistansen och den här eh, vad ska man säga att, den här ödmjukheten att vi var nog seriens bästa kedja. Ja, men jag kan lova att alla som så Rögle på 80-talet har väldigt, fortfarande väldigt starka minnen av Mats Ullander. Väldigt roligt att höra dina ord. Tack så jättemycket. Vi tackar. Det gör vi. Och eh, vi kan väl ta och passa på att tacka Vågen Försäkringsbyrå också vår trogna följeslagare genom poddjungeln. Det gör vi. Tack så mycket. Ska jag avsluta som jag brukar avsluta eller? Nej gör det. Och Rögle kommer att fortsätta vinna. Vi hörs nästa vecka. Det har tillstått oss se. <laughs> hej, hej, hej! Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser-